Islušate Radio Mariju na 96,4 i 106,8 za Zagrebačko područje, 97,2 za Splitsko, 88,3 za Virovitičko, 88,8 za područje Rijeke i Opatije, te za Vukovarsko-Vinkovačko područje na 91,6 MHz. 17. sati. Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Poštovani i dragi slušatelji, poštovane i dragi slušateljice, braće i sestre, mir vam i dobro. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se početaka Franjevačkog hoda života u Franjevačkom svjetovnom redu. Naši gosti su Nada Bence, Ružica Lice i Stjepan Šestić. Srdačno vas sve pozdravljam. Hvala su se Marija. U ove emisije je povjereno i meni. Ja sam Stjepan Lice. Naši današnji gosti i ja bili smo među onima koji su početkom 80. godina, sada već poduže prošloga stoljeća, ušli u Franjevački svjetovni red u bratstvu na Kapitolu u Zagrebu. Našem ulasku u Franjevački svjetovni red neposredno je prethodilo stupanje na snagu novog pravila Franjevačkog svjetovnog reda koji je 24. lipnja 1978. potvrdio tadašnji papa Pavao VI, a koje je na novi način usmjerilo život Franjevačkog svjetovnog reda. U je vrijeme u crkvu Svetoga Franje na Kaptolu djelovalo bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda koje okupljalo manji broj članova. Tadašnji voditelj Franjevačkog svjetovnog reda bio je Fraleon Lovrenčić dobar i vrijedan svećenik koji je već bio zamakao u životnoj dobi. U jesen 1982. godine vodstvo Franjevačkog svjetovnog reda, točnije služba duhovnog asistenta Bratstva Franjevačkog svjetovnog reda na kaptolu, bila je povjerena frazvijezdanu Liniću. Frazvijezdan Linić u Franjevački samostan na kaptolu Raspoređen je u jesen 1981. godine. Po svom dolasku ubrzo je pokrenuo zajedničku molutvu u kojoj smo se i mi, ovdje u studiju prisutni, uključili. Prošlo je otada tada 40. godina, ali kao da je bilo nedavno. Kako pamtete ta vremena? Uvijek se lijepo prisjećati. Prvih početaka i prvih zanosa. I voljela bih da nam taj zanos i prisjećanje toga lijepog na neki način bude nadahnuće i nit vodilja i dalje u našem svakodnevnom životu, a posebno u našem Franjivačkom. U tim danima kada smo se okupljali na kaptolu, bilo nas je u početku pet, deset, jedna mala grupica, ja bih rekla, oduševljenih osoba koje su htjele pobliže slijediti Isusa Krista, ali po uzoru na Svetog Franju. Tu ljubav i taj zanos nam je tako živo i živopisno prenio sada pokojni fraz vjezdan, da nam je nekako to bilo normalno. To je postalo dio našeg svakodnevnog života. Gledati kako na koji način uh, možemo franjivačku duhovnost uprisutniti i staviti je nekako da bude živa i aktivna u našem životu, u obiteljskom životu, u svakodnevnom životu, tamo gdje jesmo. A ono što je važno, što nas je nosilo nekako uh, u tim našim okupljanjima, u tom našem zajedništvu, to je bila molitva. Uh, Frazezan je bio jako osjetljiv na molitvu i na tu potrebu da um, svi mi članovi svi mi nekako duhovno rastemo, možda i ne baš samo sa naglaskom na faranjevački svjetovni red u koji smo se mi kasnije uključili nego jednostavno kao pojedinci kao osobe koje mi smo bili gladni i žedni Božje riječi koji smo uh, upijali slušajući je na nedeljnim svetim misama, na našim susretima, vjeronauku koji je frazjezan pokrenuo a jednako tako i na molitvenim susretima. Sjećaš se, Baja? O, kako da ne. I to je bilo najvažnije, ti susreti naši, pogotovo petkom molitva, klanjanje, najviše nas je vezalo to zajedništvo, oduševljenje za svetog Franju, odnosno, a, jedan duh se posve drugačije osjetio, pogotovo mi koji nismo odrastali u župama gdje su bili Franjevci već ovi većanici vanjski pa nekako bar mene je Franjin duh privlačio zato što je jedna jednostavnost, najviše jednostavnost skromnost i otvorenost za svakog čovjeka to je ono što me od, oduševilo a pogotovo što je Pater Zvijezdan imao takav pristup da jednostavno kad te pita, ne možeš odbiti. Ko, trudi se dok te ne uvjeri ili dok, dok ne pristaneš, nenasilno, tako blago, tako nježno, tako kao Franjo, da jednostavno, jednostavno onda kažeš pa idem. Ja znam kad je mene pitao da idem u Franjački svjetovni red, pa ja njemu kažem pa di ja, šta je vama pater, pa ja nisam zato. to. Pa. Jednostavno njegovo pitanje, u tvom životu šta ti želiš? Želiš li ti živiti evanđelje? Ja kažem, pa to mi je jedini smisao. Pa onda nema šta čekati. Dođi. Da sam se tako odlučio. Pa, pa, evo, ja sam se isto tako u to vrijeme našla na kaptolu, budući da sam nekako stanovala blizu kaptola. To je zapravo nekako bilo i to vrijeme u crkvi kad se, kad smo mi bili zapravo gladni Boga. Kad smo bili željni čuti Božju riječ i tako možda je neko malo zatišje bilo u crkvi vrijeme komunizma, kao da je malo nekako malo zatišje je bilo. Međutim, u to vrijeme je moram spomenuti i profesora Ivančića i Patra Zvjesa, nekako u to vrijeme su bile dvije ključne osobe u Zagrebu kod kojeg smo mogli doći i čuti nešto lijepo, čuti nešto dobro za svoju dušu. <tak> Tako sam ja paralelno u početku dolazila malo u Frankopansku pa malo na Kaptol. Međutim, kad je Pater Zvijezan, kako je Stjepan Lice rekao, um, došao u Zagreb, nekako... Um, bilo mi je normalno da sad tu dalje razvijam svoj duhovni život. A Patre Zvijezane je to nekako kroz molitvene susrete, kroz manje grupice u molitvi. Kad mi je prvi put nekako zamolio, mi smo bili svi nekako razdragani. I kad mi prvi put zamolio kao te male grupice, ružicu pa mene pa nas nekoliko, ti ćeš malo animirati u grupicu i nekako mi smo se počeli otvarati jedni drugima i počelo se osjećati to neko zajedništvo, nešto lijepa u nama. Mi smo se otvarali jedni drugima i zapravo tako nekako se sve to pretočilo. U... Mi smo zapravo blagoslivljali jedni druge i jedva smo čekali te neke susrete. I tako je to trajalo, znači 81. on je došao 81. 82. je preuzeo vodstvo Franjevačkog svjetovnog reda, a 1983. godine samo smo se odjednom našli, ja bi tako rekla našli u novicijatu Franjevačkog svjetovnog reda, zapravo našli, možda krivi izraz našli, ali jednostavno je to nama bio nekako normalni slijed i mi smo željeli još nekako malo dublje, govorio nam je o svjetom Franji, o, o njegovom životu, pa smo bile oduševljani. Jedna osoba koja je ono vrijeme zapaljala čitav svijet. I sad nekako malo smo i prepoznavali preko patra zvijezna, on unosi nešto novo, nešto, nešto toliko dragocijeno, što zapravo nama bilo otkriće. I onda je, nas je nekako uveo u taj, bilo nas je negdje oko dvadesetak u početku u toj grupi i svi smo zapravo, bili željni, željni čuti i, i njegovu riječ, zapravo Božju riječ preko njega. I, I tako je to zapravo nekako krenulo. Da, kako se ja prisjećam, on je nas za evanđelje nastojao oduševiti i ako ne pamtim krivo, on je bio na neki način iznenađen kada smo mi njega poticali da nam govori o svetom Franji da iz toga su nastali oni Franjevački seminari koje su se e, onda godinama e, odvijali u oči Blagdana Svetog Franje e, dobro je podsjetiti se da u to vrijeme Franjevačke literature gotovo uopće nije bilo e, tada se tek počelo nešto prevoditi mi smo to gutali svaka nova knjiga koja bi se pojavila za nas je bila čudo i mi smo se ov, dakle toliko ulazili u te sadržaje da je to bilo baš prekrasno. I ono što je još posebno što pamtim jest da to nisu bili prigodni susreti. Dakle, to je nama postao život. E, to je obuhvatilo naš život, proželo naš život, pogotovo u onim vremenima kada mnogo toga nije bilo moguće recimo kao što bi danas bilo moguće e, i to je počelo privlačiti sve šire i šire krugove ljudi iz različitih krajeva, ljude različite dobe i tako se događalo da su se one naše grupice od 5, 10, 15, 20 počele širiti i bilo nas je sve više i više i onda je Fraz Vjezdan osjetio potrebu da organizira i seminare duhovne obnove prvo u crkvi, međutim onda je zaključio da bi bilo dobro i da imamo one prave duhovne obnove, duhovne vježbe na izdvojenim mjestima pa smo prije tabora u Samoboru, u onom prostoru Samoborskom ili kod se stara naše gospe na Bukovačkoj imali seminare višednevne za 20, 30, eventualno 40 ljudi gdje je rad ono smisljeno na način da smo bili u nekim stvarima Sami upućeni da e, radimo na sebi, a u drugom dijelu da budemo u malim grupama i na taj način se jače e, povežam, povežemo. To su bili vrlo intenzivni dani, vrlo osobni i ja e, koliko pamtim iz toga se dodatno razvio je osjećaj zajedništva i osjećaj odgovornosti za zajednicu. Ma upravo to taj e, snaga tog zajedništva koja se osjećala e, nosila nas je i ja bi nekako možda čak usporedila e, te početke kao žeravica je bila, vatra je kao bila, samo je trebalo neko puhnuti u tu žeravicu i dodati malo drva, a to smo mi upravo jer smo bili jako mladi u to vrijeme i pater nas je nekako ko da nas je stavio u peć i, I zapravo je duh sveti počeo djelovati i čudesno su se stvari događale, mi ne znamo ni sami kako, naprosto su ljudi dolazili, dolazili su koji nisu bili godinama ni u crkvi ni na ispovjedi, pojavljivali su se katekumeni, pojavljivali su i oni koji su zaželjeli krstiti se, koji su željeli, koji su već nekakava iskustva imali malo u crkvi, željeli su ući poslije malo i u svjetovni red I, i zapravo što se događalo? Mi smo nekako samo promatrali šta to Bog čini. Ja znam da sam se čak u jednom trenutku pitala Bože, pa neće li valjda kraj svijeta biti? Ljudi se samo obraćaju. Toliko, mi je, toliko, je to bilo, toliko je to bilo zapravo snažno. Zapravo, mislim, važno nam je bilo što smo evo, u to vrijeme, ja kažem da je to zaista milost što nam je Bog poslao jednu osobu jednog, što bi rekli, malog fratrića, našeg dragog Patra Zvijezana, sad je pokojnog, vjerujem da nas i sluša. i što nas je nekako, on se uspio spustiti nekako, nije nas gledao s visoka, on se uspio spustiti nekako u početku nekako na našu razinu ali opet u nama bio nam je autoritet ali opet bio toliko pristan i toliko jednostavan da, da nam je kroz taj svoj stil i način uspio uspio pomoći da se otvaramo. I mi smo jednostavno otvarali svoju dušu. I tako je on zapravo nama mogao pomagati. Ja vjerujem da je to zaista bilo milosno vrijeme i uvijek se rado osjećam. Uvijek se rado osjećam, makar ni uvijek bilo sve jednostavno i lako, bilo je i tih nekakvih poteškoća. I znam da kad smo znali nešto, kad nas je znao pater i naljutiti, koji puta, onda, smo, onda je on meni jedan put četak rekao, pa tuži me Isusu. Mislim, ja sam bila šokirana. Res, sad meni govoriš, kaže tuži me Isusu i onda dođeš Isusu i kažeš šta to, to šta te smeta tako da je to on uspio nekako ne znam, hvala Bogu i za, zaista sam zahvalna evo. i sad se, više se radi to što se nam nekako imena ka, baš bila upisana upisana i tako je ovaj susret meni je cijeno, evo što vidim baju, ružicu i što. pa makar ih ne vidim nekog duže vremena i kad ih ponovo vidim pa nekako mi je srce zaigra. To je to što kad govorimo o paterju zvijezdanoj i duhovnosti Franjevačkoj. Toliko jednostavna to, a toliko jaka. I jednostavno čovjek ne može, mislim ja sam se oduševio sa Franjom, pogotovo što nisam ovaj, znao o Svjetom Franji puno, dok nisam, došao, dok nisam ušao u Franjački svjetovni red, kroz novicijat smo imali e, naše sastanke i form, tu formaciju i sve, pa s, smo sveto to čuli, naučili i govorili. Jednostavno to oduševljenje svakim danom je bilo sve veće, da ono, jednostavno ono, od Franje on, svjetovnog, da je postao taki svjetac, onda se isto postavjetiš, pa dobro i ti si svjetan, ne mislim da ću postavati svjetac, tu daleko, ali da mogu slijediti svetog Franju i da mogu živjeti evanđelje puno lakše sa svetim Franjom, pogotovo još kad nas je zvijezdan vodio već da je čovjek sam. To puno. I puno zajedništvo Jako je važno to zajedništvo jer si tom zajedništvu puno toga se rješavalo. Osobnitvo svojih problema koji si imao znao si da nekom pripadaš, da se možeš obratiti i da, ćeš, da možeš otvoreno iskreno reći sve. I, I to je ono što jednostavno svakom čovjeku treba, a pogotovo što je se to uvijek nekako išlo kroz molitvu molitva nas je, možemo reći, pogotovo molitva pred presvetim seminari ili duhovne obnove na taboru. Ma to je ono što nas je formiralo, što nam je davalo snagu duha svetog, tu jakost, da smo Franju zavolili još i više i nastavili ga slijediti u mogućnostima kako smo mogli, koliko smo, to ćemo vidjeti kad dođemo kod dragog boge. <laughs> Nekako iz ove perspektive kad evo, sad slušam Nadu i Baju, prisjećam se i postajem sve više svjesna upravo um, darova i plodova Duha Svetoga. Ti plodovi koji su jednostavno morali postati vidljivi. Um, kad Nada kaže ljudi su se obračali, dola, dolazili su, znali smo nekad razmišljati naravno, to je plod i dar Duha Svetoga, ali um, jedno od tih temeljnih je bila jedna radost koja je vladala u zajednici i u tom zajedništvu. Radost, susretljivost, pomaganje. Ja mislim da ono je nekako to, to temeljno što potrebno je uvijek. Potrebno je i danas i tekako u svakom segmentu života. U crkvi i u društvu. Tako da su ti plodovi... I darovi duha svetoga onda bili nekako toliko vidljivi i to je privlačilo ljude. I mi smo bili svjesni da koliko god svatko, svako od nas je imao možda neke darove, neke sposobnosti s kojima smo mogli služiti u zajednici, ali biti poneseni duhom svetim to je dobivalo jednu novu dimenziju. Ja, fra Zvijezdan se inače trudio u seminare uključivati i druge svećenike u slavlju mise, u propovjedanju. Bili su to Frabonaventura Duda, Nikola Vukoja, Venancije Mihaljević, Isusovac, Alfred Schneider i drugi. E, sjećam se recimo i naših hodočašća u Asiz koji su zapravo također bili seminari duhovne obnove. Dakle to je celodnevni program je bio na putu i u autobusu i kada smo izašli iz autobusa onaj za nas svečki prostor. Pa ja se sjećam kad je pater kad je zamolio recimo da ti pobjeri neku službu onda sam obično odreagiraš onako pa nisam, ne mogu ja. Kako, ono, uplašiš se te službe što ti hoće povjeriti. A on je onda ovako jako zgodno rekao, kaže, pa nećeš nikada ništa učiniti ako budeš čekala da budeš savršena. Nikad nećeš biti toliko savršena da bi nešto mogao raditi. Dakle, kreni. I to nas je zapravo, ja bih rekla, umjelo u tu službu jednu i u Franjovačkom redu i u ostalim drugim službama. Zapravo smo kroz to služenje mi se obogaćivali. Osobe kojima smo mi govorili uvijek su nam duplo više davali nazad. I to povjerenje koje su te osobe imale, to je zapravo nas izgrađivalo. I još jedna stvar nekako nas još više poticalo da ih sam nekako malo više moliš i da, da počneš nekako nek reda držati se, i što se tiče i dnevnog reda, jer kako ćeš govoriti ako, ako to ne živiš. Zapravo se nikad, osobno se nikad nisam usudila nešto reći što nisam živjela. I mislim da, evo, tako, eto, tako to išlo. Da blagoslovi, <laughs> ne <znam> što bi... <laughs> Ono što smo stvarno doživjeli e, sad od naših e, Franjevaca, Gore na kaptolu gdje smo mi u Franjaoškom svjetovnom redu, to je da smo doživjeli jedno povjerenje, mi vjernici lajci i sa tim povjerenjem smo se uključivali u i one službe za koje smo u tom trenutku možda mislili da nismo spremni, da nismo dostojni, da, da ih možda nećemo znati dobro odraditi onako kako, kako bi to trebalo. Ali to povjerenje i taj poziv koji smo dobivali od naših fratara dao nam je snage ali i hrabrosti, ali nas je nekako i vodio dalje da se izgrađujemo i u osobnom, i u teološkom, u duhovnom. Dakle, u svim smjerovima. Ja sam više od 30 godina na kaptolu gore vodila katekumene. Evo i Baja isto godinama, Nada isto ti godinama. Toliko je ljudi prošlo kroz te prostore, osobe koje su možda evo prvi puta imale priliku čuti neke istine naše vjere. priputa puta čuti molitvu i o molitvi razgovarati, ali i moliti. Ne samo ono što mislimo nekako u, u, š, ono što mi znademo, ono kako smo odgajani, nego osobe koje su u istinu prvi puta došli u doticaj sa vjerom i sa nekim iskustvom vjere. Uh, još mogu uh, iz iskustva onako spomenuti uh, paternost je uključivao kao lajke. Uh, to sam poslije vidjela možda i zašto u nekom smislu. Jer znam da, recimo osobito katekumeni, oni se nisu usudili doći do svečenika. I mi smo im bili nekako kao posrednici da nama kao kažu tek onda kao svečeniku. To je jedna osoba to me osobito djernulo, kaže ja sam samo išla na sprovode da bi čula Božju riječ jer roditelji i nisu pustili to me toliko, a ja tu na kaptolu svaki dan slušam Božju riječ svaki dan idem na misu, sakramente priče, stispovje zasuta naprosto milostima, a ona je išla samo na sprovode da bi čula Božju riječ. Poslušajmo sada jednu pjesmu. U emisiji smo poziv u svijetu, naši su gosti danas Nada Bence, Ružica Lice i Stjepan Šestić i prisjećamo se početaka našeg Franjevačkog hoda. Sjećam se naših nedjeljnih podnevnih misa na kaptolu koje su trajale i trajale, u kojima su molitvi vjernika sudjelovali svi koji su se osjetili pozvanima. Te osobni molitveni iskazi i molitvena podrška vjerničke zajednice bili su dragocjeni. Ono što smo već čuli, naučili smo razgovarati s Bogom, naučili smo e, da nas Bog čuje i imali smo petlje reći njemu ono što nam je bilo u duši. A osobito molitveno iskustvo doživljavali smo na eukarističkim klanjanjima na kojima jednako tako nismo pitali za vrijeme, na klanjanjima na kojima je crkva bila ispunjena i više nego jednom tjedno, na koje su se okupljali ponekad i s posebnim poticajima određene skupine vjernika. Pa... Jel bi ti Baja mogao nešto? Baja, to je Stjepan Šestić. <laughs> <laughs> Svi za je, da, da, uvijek bio pa što, se, što se tiče okupljanja na tim molitvama, mislim da, da je to presudno i da je najviše bila molitva, zajedništvo... Ali to naše trajanje nije bilo određeno jedan dan, pogotovo. Petkom smo znali biti na molitvi. Nema šanse da se nediljom ne nađemo na misi. A mis, na, misa je bila neobavezna, ali jednostavno nešto najljepše što, možemo, što možeš doživiti i što možeš biti tamo u društvu uh, sa Isusom Franjom razvijezdanom prijateljima svojim sa svima i to je ono što nas je ispunjavalo duh sveti što je činio i što nam je onda dao snagu i poticaj da i mi možemo sebe izgrađivati ja, ja sam ovaj, počeo od kumene isto takad kad mi je razvijezdan rekao ajde jednu grupu uzmi opet isto pa di, di ćeš mene zvijedane? pa nisam ja zato to pa to treba ba, Možeš. E, uvijek on bio taj koji je poticao, ali na jedan način da te ohrabri, da ti dade snage, onda normalno krenio sam i na kraju sam završio čak i e, teologiju i sve. A ništa to nisam planirao. Svega sam to, ajmo reći, na način bojao i mislio sam, ma ja to ne mogu, maditi, dići ja to, pa nisam ja za to sve. Ali zahvaljujući e, tom franjevačkom duhu frazvijezdana i njegovoj blagosti, Bla, blagoj upornosti. On je znao biti nama na jedan blagi način to i, i poticati. Poticati i dati ono, onda kad on kaže pa dobro ajde, pa rekao da moram pa ajde idem probati. Pa probaš ovo, probaš pa ono I, i šlo je sve. Drago mi je beskrajno sam zahvalan Bogu, beskrajno za, za Franjevački sestanovni red za kaptol, za uh, fra, zvijezdana, jer je može reći da je oblikovao naše živote, obliko je duh sveti, ali zvijezdan je bio taj posrednik koji nas je upućivao, vodio dok, smo, dok je bio na kaptolu, kasnije nije bilo zvijezdan, ali na kaptolu, ali mi, na, mi smo ostali dalje dosljedni, vjerni ili ispunjavati ono što, što smo tamo toliko toga dobili, da jednostavno čovjek ne može riječima to opisati. A pogotovo Susreti i hodočaša. Radovali smo se svakom, pogotovo na Trsati je bilo nam podobavezno da idemo u Marina, Svetišta. bili smo u samostane, a pogotovo razvija se i karitativni grupa, pa smo išli obilazati stare svećanike ove koji su po domovima, pa svetovni red koji su stariji pa ne mogu doći, pa bolesničko dan bolesnika, kad ima sve. Sve je to bilo u organizaciji Franjažnog svjetovnog reda, a to je sve ono što nam, nam je nekako patirzio znam potako. Uvijek je na nas, mogo je se osloniti, a i mi smo ojačali u duhu svjetnog da smo mogli ispunjavati to, to i ispunjavali smo svako, koliko je mogo i kad je i, Pa To je isto jedno oduševljenje koje je vladao tim vidiš onu stariju osobu pa ne može ući u auto, ti je pomogneš, nemaš vešćeg veselja ili kad vidiš, dođu na, bude misa, bolesničko pomazanje, vidiš radost tih ljudi koje smo dovezli iz doma ili iz, od njihove kuće koji ne mogu njihovo veselje, kad vidiš onda, onda, onda si ti puno više dobio već oni. Um. Baš je bilo vidljivo i tada, a evo danas kad o tome razgovaramo, kad se prisjećamo tih dana, snagu za život, za zajedništvo, evo upravo smo crpili iz Euharistije. Gledam kako nam je Euharistija bila središte i srce svih naših i aktivnosti našeg života, duhovnog rasta i, rekla bih, blagoslov tog našeg zajedništva. Mi se znajdemo 40 godina. Kako je to puno. Imamo mnogo naših prijatelja, dragih, da kažemo braća i sestara koji žive u nekim drugim gradovima. Život ih je odveo na druge putove. Da li se sretnemo jednom godišnje ili jednom u pet godina? Ta ista radost, ta ista povezanost, to bratstvo i sestrinstvo koje je duboko ukorinjeno u nama, jednako je živo kao i prije 40 godina, prije 30 kada smo se susretali. I to je uistinu temelj, temelj koji je na, nastao i izrastao iz Euharistije i iz Euharistijskih slavlja. Um, tu smo imali također kao što nam kaže Stjepan, tu jednu veliku milost um, živjeti i učiti što je Euharistija. Dakle, ne samo iz teoloških knjiga, nego jednostavno iz svakodnevnog tog našeg eh, euharistijskog slavlja eh, ili nedeljnog euharistijskog slavlja kada smo se okupljali. Nastali smo često, vrlo često, eh, evo mi kao Franjivački svjetovnjaci eh, svakodnevno ići na svetu misu. I živjeli smo iz eh, susreta sa Isusom Kristom i onda nas je taj susret vodio jedni drugima. Ja bih se samo nadovesla na ružicu. E, taj euharistijski susret na svetoj misi e, produžio se u noćna klanjanja. Mi smo znali svaki tjedan, cijelu noć imati klanjanje. I sjećam se, e, a da ne govorim i dva puta preko tjedna, to su bila... E, četvrtak i tako i još jedan dan ponedjeljak gdje smo zaista ostajali do dugo u noć smo ostali pred presvjetim. E, to je snaga zapravo gdje smo isto tako crpili e, tu duhovnu snagu za sve ono što smo činili i radili. Ja znam da sam e, poslije kako sam stanovala u Velikoj Gorici za vrijeme rata na kaptule, ja vjerujem da i po drugim crkvama, ali nije bilo tako toliko intenzivno. I znam da sam svom velečasnu frkinu uh, jedan puta spomenula zašto ne, zašto ne uvede klanjanje. Istog trena je uveo u svoju župu klanjanje i ja mislim i obećao ono, zavijet na Mariju Bisricu i tako. Ja mislim da je to sačuvalo zapravo da Gorica nije bila pogođena u vratu. Zapravo to je nešto predragocjeno. Meni su to osobno duboki trenuci biti pred Isusom. I danas je zahvalna što naš župnik isto tako ima svakodnevno klanjanje. Evo, naša crkva na kaptul, nažalost, je srušena, pa ne možemo to sad tu, ali evo, Bog se pobrine na druge načine. Da pa se vratimo malo Franjevačkom svjetovnom redu. Uh -huh. Kada je u jesen 1982. razvijezdan Linić preuzeo službu duhovnog asistenta, potaknuo je nas, koji smo se već tada okupljali u tim molitvenim grupama, da se uključimo u Franjevački svjetovni red. I tako je nas dvadesetak, nešto više, početkom 1983. ušlo u novicijat Franjevačkog svjetovnog reda, zavjetovali smo se 1984. u siječnju. U toj prvoj skupini bilo je i starijih i mlađih. Najstariji su bili otprilike kao mi danas, a najmlađi su još bili studenti. I bez obzira na razlike u životnoj dobi, uglavnom smo svi jedni drugima govorili ti i to je bilo nešto što se podrazumijevalo. <laughs> Normalno. Našu skupinu vjerujem da se sjećate, nazvali rivo Rivotorto. Ali nam je neslubeni naziv bio prvi mačići koji se u vodu bacaju jer smo mi bili kao prva grupa razvijezdana Linića. Stjepan Šestić naš Baja je u Franjših svjetlji red ušao od godine nakon nas. Tako da dakle, fakti smo mi istovremeno dijelili sve Samo smo jedni za drugim. O, prepoznavali taj poticaj i oko nekih od nas se trebao Fraz vjezdan, više truditi, a neki su ovaj, sami ovaj, spremno ulazili. Pa, fraz Vjezdan mene pitao, rekao da ono, bi bilo dobro da u treći red i sve onda sam malo odbio, onda sam pristao i računao, ajde... Kaže on, to se ide godinu dana novicijata i onda sam, ja računao kada a, prođe ta godina, moram, oni su rekli, a, rekao, ne, pa ako prođe godina, nisi spreman, ne moraš ući. Ono. Ja sam onda ušao u novicijat i sviđalo mi se i bilo mi je drago biti u novicijatu, a još uvijek sam bio onako najstari, još uvijek mislim, pa nis, nis, nisam toga dostojan, pa... A ne, ne, ipak ja ću za drugu godinu i, i pošto kada završi se novencijat, onda pater ima još jedan razgovor svakim posebno i onda kad sam ja bio na razgovoru kod njega, on kaže, pita mene šta, predlaž, evo, da li se slažeš i ti da se vaša grupa zavjetuje na trsato. I moja, naša se grupa zajedla, <guljivati> ja kažem, super, slažem se, bar se neću morat zavjetovat. Jer ja sam u to vrijeme bio jako bolestan i, ni, ni, i onda sam računo neću moći putovat. Onda sam rekao pa trzvijezdne, jako se slažem jer ja pošto sam bolestan neću moć na natrcati, onda se neću zavjetovat. On, uh, bilo je s tim da sam, kad sam rekao šta je, on kaže Ah, to je najmanji problem. Autobus će, ako treba deset put stati, do trsata samo ćeš <laughs> lići. I onda opet nisam mogo odbiti šta će sami tako da, da nisam se uspio, ali evo, drago mi je drago mi je da sam ostao. Zapravo zvijezdano, zvijezdanova vlaga upornost je tu da je odinao. <laughs> U, kada smo se mi e, zavjetovali, nakon toga se formirala nova grupa koja će dakle, sljedeća krenuti iz početka. I sjećam se, ovaj, Nada i ja smo nekako imali potrebu slušati ponovno ono što smo već ćuli. Ovaj, I onda smo ovaj, na neki način se priključili toj sljedećoj grupi i ovaj Zvijezdan rekla, odlično onda ja ne trebam to raditi, nego ćete vi to raditi. I onda je on nas zapravo ovaj, umjesto da budemo tamo pasivni, jel? angažirao da se mi uključimo u vođenje tih kandidatskih i noviciatskih skupina. I dakle, to, to, to je imalo ovaj, za nas jedno jako značenje. Sjećam se, eh, kako smo započinjali rad sa e, jednom novom grupom, uvijek smo započeli tako da smo molili za tu grupu, za one koji su se u toj grupi okupili. I na, nismo žurili s molitvom, i dali smo si vremena, a nakon toga smo mi zamolili one koji su došli, koji su se odlučili krenuti Franjevačkim putem, da i oni mole za nas da mi poslužimo svrsi zbog koje smo tu. Upravo tako. Evo, ja bi isto tako prilikom pozdravila sve Franjevce i Franjvike koji su eto, u Franjevačkom svjetarnom redu. Sad je, mislim, negdje oko 50 grupa, a u svakoj grupi negdje oko 15, recimo, i tako. I... Uh, u početku su čak po dvije grupe su tijekom godine su se znali javiti. Jedna je bila ogromna velika grupa pa smo morali se razdvajati pa i tako, puno je, bilo je puno posla, bilo je puno, trebalo je puno, puno truda. Um, nije to baš tako bilo, <laughs> tako sve je sjajno, ali, ali je, sve, ali, ali je ali više... sve bilo, sve nekako, ništa nam nije bilo teško. Zapravo smo bili sretni, a što me najviše um, zadivilo to bezgranično povjerenje koje je pater kao svećenik imao povjerenja u, naš laj, u nas lajke. I naprosto to njegovo povjerenje uh, u meni i u nama svima i izazivalo je tako nekak da ne bi iznevjerio pa makar te koštalo ne znam koliko ti mm. bi zaista učinio sve da budeš odgovoran onom što ti se povjerilo to je bilo mm. baš dragocijano eto taj identitet Franjevačkog svjetovnjaka kojeg smo stjecali u tom životu taj živi odnos među soba, odnos s Bogom Oblježavalo je naše godine onda u tada Komunističkoj Jugoslaviji, poslije u vrijeme demokratskih promjena, a tako i danas. Što za vas znači taj identitet franjovačkog svjetovnaka. Pa sve što smo čuli, što su posvjedočili Stjepan i Nada. Ja mislim da govori upravo to kako smo uh, mi vrlo ozbiljno uh, shvatili i shvaćali što to znači biti uh, Franjevački svjetovnjak ili što to znači uh, živjeti evanđelje po uzoru Svetoga Franje u svijetu. Uh, shvaćali smo to vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno. I kao što je Nada već spomenula, uh, trudili smo se koliko god smo umjeli i, i mogli kroz molitvu i snagu Duha Svetoga, da e, živimo to što govorimo. Svi mi znademo koliko je to teško. Koliko je teško biti autentičan kršćanin, koliko je teško odoljeti se svim izazovima i, i, i u svakom vremenu, a onda da kažem i u današnjem vremenu, koliko je teško biti Isusov, slijediti Isusa, ne podlječi e, napastima i... Duhu ovoga svijeta, da to tako kažem. Tako da um, jednako i danas živi u nama taj žar uh, i ta, ta želja da živimo evanđelje po uzoru na svetog Franju. I kad gledamo vrijeme u kojem živimo, kao da je sve više i više potrebno upravo naglašavati to, uh, tu Franjačku duhovnost. I ono što je Franjo eh, tako žarko svjedočio i živio, eh, živio u vremenu 13. stoljeća. Kad gledamo kao da se nismo puno makli od toga vremena. Vrijeme nam je protrčalo <laughs> i evo veće dolazimo do kraja emisije a dogovorili smo se da ćemo na kraju emisije čuti jednu gotovo, nadinu pjesmu <laughs> <laughs> Mislim, evo, možda, koliko imamo vrema <laughs> Dobro, taj pjesma nastala, kratka je Samo, um, um, Evo ako dobro baš sve vrijeme uh, jednog izbora bio neki seminar pa je bilo izbor i tako pa evo neka ta pjesma bude kao uh, poruka našoj dragoj braći i sestrama koji su deljem svijeta u Puli pa i vani u bilo gdje jer znam da preko radije Marija ne znam dokle se to sve čuje <laughs> evo uh, bratu ostani miran u srcu svom Bog je kralj i gospodar tvoj a ako si pozvan da služiš glasno, služi. Ali u tišini nikad nije kasno, ali zato prekrasno. Raduj se što smiješ biti to što jesi. Bog te ljubi ma gdje jesi. Raduj se dok hodaš kao franjin brat. Nosi mir i svatko će te znati. Svatko ima svoj dar i svoju zadaću da je obavlja s radošću. Ako je ti ne vršiš, još nije kraj. Počni iz početka dobro znaj. Hvala Nadi. I hvala vama, dragi slušatelji. S nama su dakle, danas bili i o Franjivačkom životu svjedočili Nada Bence, Ružica Lice i Stjepan Šestić. Hvala vama svima. Sve vas srdečno pozdravljamo i želimo vam mir i dobro. U svijetu emisija franjevačkog svjetovnog reda